«Зелено й суху!» І якась таємна думка майнула в його голові. Грек подумав про Ліну. Може, через те, що й у доньки все склалося негаразд, як у цієї жінки. А ще подумав, що йому треба про все розпитати в Куриленка, як в особи офіційної, котрий під час його відсутності заміняв його. У широкій печі в конторі відділку Грекові сказали, що Куриленко пішов обідати. Василь Федорович згадав, що теж не обідав. Вирішив піти в чайнуй собі. Куриленко обідав у маленькій кімнатці поруч з кухнею. Такі кімнатки в районах є майже в кожній чайній. Столи там застелені чистими скатертями і не алюмінієві погнуті, а сталеві ложки та виделки і цілі попільниці і навіть якийсь хоч і шервжитковий мистецький витвір на серванті. У таких кімнатках обідають гості та місцеве начальство. Куреленко, було видно, здивувався грекові. Він ще тільки починав обідати. Різав ножем червоний перець і розтирав у тарілці. Страва залоскотала Василю Федоровичу Ніздрі. Він теж замовив собі борщ, а також салат і гуляш. Куреленко обідав без горілки. Та коли Грек зробив своє замовлення, подивився запитально «Може по сто до балачки?» Він її вже передбачив. Грек заперечно схитнув головою «Я за рулем, і тобі не раджу, якщо для балачки». Він і справді не хотів, щоб Куриленко випив бодай сто грамів. Куриленко пив мало, але випивши, вельми мінявся. Ставав підозріливим до крайніх меж, Йому здавалося, що всі хочуть вивідати в нього таємниці, щоб продати, розколоти. Замовкав і зловісно посміхався. «Ну-ну, давай-давай, я тебе бачу наскрізь!» В голос проказував тільки «ну-ну». Отже, балачки могло й не вийти. Говорили про справи, про те, про що десять разів на день розмовляли по телефону, про магазин який почали будувати в широкій печі, про невідеїльні апарати, про потребу більшої диференційованості оплати понад норму. І ця розмова їх невидимо зближувала, відсовувала кудись далі гострі питання. Василь Федорович сьорбав пекучий, як вогонь борщ, поглядав на Куриленка. Він ні досі не міг його до кінця збагнути. «Кажуть, що Куриленко взимку купається в ополонці». Але купаються в крижаній воді не тільки люди сильні, а й слабкі, котрі хочуть переконати себе і всіх, що вони сильні. Андрій Северинович ніколи не приховує свої думки. Часто каже, наперекір, навіть начальству. Через те його вважають принциповим, і багато хто його поважає. Вдачі він сердитої, дуже не любить, коли з ним не погоджуються, Ще й заважають йому звички, яких набрався на керівній посаді. Погані звички заважають усім, але не всі їх набувають. Василь Федорович подумав про те і сміхнувся. Йому лише двічі довелося бути з Куриленком не в робочій обстановці. Там його нинішній заступник то сидів мовчки, якщо грали в доміно чи карти, то вимагав, щоб кожен грав тільки за себе. Так чи так, але доля послала йому грекові горішок міцний. І все-таки аж у кінці обіду Куриленко не втримався і замовив собі сто грамів. Сердито втупившись поглядом у стіл, випив, запив компотом і запалив цигарку. Видно, він справді готувався до серйозної розмови, дуже серйозної, а може й нещадної, Збирався не виправдовуватись, адже тільки він міг скликати правління. А нападати. Нам би треба випити. Добре випити, раптом підвів голову. Яка то балачка без чарки? Обійдемося, поклав на стіл руку грек. Обійдемося, то й обійдемося. Він прислухався. Опостінь щось забрескотіло І підвівся Спикота, ходімо до води Він, мов би, диктував свої вимоги Грек не заперечував Десна була поруч за сто кроків Вони пройшли трохи вниз за течією Сіли на чорному мореному дубі Котрого весною річковики підняли з дна Вони сиділи на горбі який уже вигорів, пожовтів. Але в долині трави ще зеленіли. Там паслася громадська череда. Щойно по десні пройшла баржа. У поперек річки майже нерухомо стояли гострі круті хвилі. Вони мчали за баржею один бік, а течія зносила їх у другий. Люди обов'язково повторюють помилки своїх попередників. Інакше б вони не були людьми. Сказав Куриленко, Одгукуючись на якусь свою думку. «Хто ті люди? Ти? Я?» Запитав Грек, Дивуючись такому початку розмови. «Обидва». «Чиї ж помилки я повторюю?» Куриленко посміхнувся. В його очах майнули косі тіні. «Ти не помиляєшся?» «Чому ж?» «Колись справді думав, що все роблю правильно». Зрештою, це не завжди вирішує, не завжди має остаточне значення. Не розумію, ну буває і господар хороший, і плани виконує, і все одно не в жилу. протягнув грек, он куди ти гнеш. Я не про тебе, це більше стосується до мене самого, але важливо, щоб таки в жилу. Дивлячись, що маєш на увазі. Ну, щоб не в розріз з державними інтересами, щоб не проти совісті.